eta gaur sumarioa aipatu dizuetene, esan dizuet goien errera inainula, bada zer e, ikasi bertatik, eh? Bueno, beti izaten da, ezta? Eta egie da, eh? argindarran ingurun, kontsumoan ingurun eta bauniken asko dugula ikasteko, eh, bistekoa da. Ara, goien bulego zenbait baditzu, eta bistekoa da, Hortxe, e, hortze, hainbat iriburutan ditu bere e, bulegoak, ez da. Mileka bazkide tarteko Eta egitasmo bat martxan jarri jarridue. Egitasmo oso berezien, atzoa aipatzen dizuen, Aleie, bulegorik herritara ekartzea. Eta horren adibide da ostielontan, goienerrekoak lehitzen izanen diela. Goienerera indot eta bertako kide badauke gurekin. Asier guti herrez, ongi etorri? Ongi etorri? Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko gomitatzagatik. Zer moduza, asier? Ongi, ongi. Bentxe, lanean eta ostielarekoa priskat prestatzen. Ezaten duen hiriburutan bai, eta alazabete hiruinen esate baterako goierrenek bado bere, bere bulegoa, ez da? Baina egitasmoan martsan jarri duzu, eh? Alegi, herritara eman beharreko hori zergatik? Hori da, bazkenean ba, ba, e, pentsatzen dugu, ez? Hiribuetan e, e, e, bulegoa izatea oso garrantzitsua dela eta lortu dugu. Baina orain amazazpina bazkide gara eta uste du orain e, momentu ego eta proposa dela eta oso oso garrantzitsua herritatik ba, hurbilago egotega eta plazetara juntea. Bai? pixkate kopertibaz zer egiten dugu eta ba, ba gure bazkidekin eta ez bazkide diren guztiekin egoteko uh -huh. eta azaltzeko zer egiten dugu egunero. Hammazazpi bile bazkidea aipatu dozo kopurua kopuru aurrera die anierer? Bai, bai, poliki-poliki, aurrera joa, egia eh, zan. Bono, tira, bazkiden gandik gertu eh, eona idut zuela, ipatzen eh, zinun, beste guste irakurtzen dut nire bai presentzia ez da? Goinaren presentzia, kalen ikusi behar dela? Bai, bai, bai, e, lehen esan duan moduan, ba, hori. E, irguru etan gaude, buloga ditugu, baina ba, bueno, e, badakigu bazkide asko ba, ezin direla, E, Bulegotara gertu datu eta, bueno, ekimen honekin, sehiatu nahi dugu, ba, bazkidein gertu egotea. Mm -hmm. Elburue hori da, bazkidein gandik gertu ehotxea, baina hori baino gehiore badela esango, duke, hostilalen esate baterako, lehitzen e, izan entzatea bai, e, bazkidein gandik gertu ehotxea, ungi da, baina zer reinen da, zer reinen duzue? ba bira orregen gara bazkineztzeko eta bueno eh duenak eh gure el, e, gureekin elkartualdi dira eta beraien faktura irakurketak aurrezeko moduak aztertual ditugu beraien zalantzak eh aztertual ditugu eta bueno eh kooperativara kooperativa buruz eta baita ba bizkat bazkidekin egon eta gertuak gertuak garela ba E, ikusi bai. Uh -huh. Baita bazkideak ez direnak baita gerturatual dira eh buruz eh eta bueno, fiskatze e, informatzeko. Eh claro, e, eta Lena aipatzen da eta Sher, eh badakezka Kezkan hauzioat bada, eh, kontsumoa argindarran ingurun, ze motatako eh, kontsumoa nahi dugun, ze motatako argindarran hondik heldu den, galdera asko sortzen zaizkio, eta askotan, gainea, eh, zuk fakturan nahi patu dozdu, ezta? Faktura eskun hartzen dugu, nik hemen askotan, hemen gurean mariakin ere itzen izan dudot. Faktura Hai. eskutan hartzen dugu, hasier eta, ostra, batzutan ez, eta bat ere ulertzen? eh? Ez derresa, z derresa eta lanean uste dute egunero egiten dugun gauza bat da. Bai, e, fakturak azaldu. Eta ba, horregatik gerturatzen gara, Bizka bat ez ba, jendeen zalantzak argitzeko, e, beldurrak baita askotan bai, argindar inguruan e, ba, ez jakintasun asko ditugu eta azkenan iabetero iristen den faktura hot jasu behar dugu eta... Bueno, hortxe e, ba pixkate zalantza guztiak azaltzeko pretegungo jara. Horrez gain interesgarri bada ez da eta azpimarrratu beharko aipatu duzun besteak beste Bon bueno, hemen gurean eta eta Euskal Herri na jadanik gerota zabaldua da hor, ezta? da mazazpi bilere bazkide aiipatu duzu Gohiienerrek eta baten bategoan ere gohiiener zer den goiennerrek nola lan egtzen dun zertan natzen den eta eta hori gutie ikasi nahi balin badore bai, E, aukera bertatik bertara dauke? Ba, noski hori da, hori da. E, ba, seguraski bazkideen bat hori ez dauka oso argi zer dengo jener, eta bazkideak ez direnak baita, bai baina segurazki entzuna daukate, orduan, e, bono, Hortxe honen gara, pixkat guzti, azaltzeko neiduena gerturatu daiteke, gurekin egotera. Bazkide ez den horreri. Baskide itseko aukerare bai izanen da hosti dalen, baten bateke nahi izatea? Bain noski. hori da, bai, bai, bai. Nebendoenak, e, etorri, e, faktura ekarri eta gurekin hitz egin, nengo nire zer den azalduko diogu, ze aukera dituen eta, bueno, e, bazkide egin egin baldin badugu aukera izanen du. Bazkide eitzeko beraz, nahi eta ez faktura karri behar da, xier? Mm, bueno, komeni da. Komeni da. Bai, gupiskate, zenolako kontsumua, ze potentzia, eta e fakturan agetzen diren datu batzuk behar ditugu, bai, orduan komeni da. Bai. Ekimen berri da hau, martxan jari duzuena? Jo, ba, uste dute goienerren buruan, duela piloat duela, eta ba, bolondresak baita noizbenka egin dute, eta baita herriko ba, batzuetan edo lako feria daudenean, egin da. Bai, orduan ez da berria. Edo zein modutan ozielen, lehitzen bulegoa, eta hemen irakurri doztenez, hemen guk deitzen diogun, hemen, eh? karrapeko eh, nolabatxe lokal hortan izan entzatea, goien errekoak zeordutegi izandendu bulegoak goizeko 10 aurrera egonen gara, bai? Goizeko 10 aurrea, eh? Bai. Eh, txanda hartu berda, edo hurbiltzea nahikoa da? Bueno, eh, hurbiltza nahikoa da, zuke esan duzu moduan, baina eh, komeni da, ba, komenida, bai, kukpaita fiskat prestegoteko, bai? Orduan, eh, nahi duena, ba hori, e, Bueno, baskidei bidali genion email bat, non bai. eh apuntatua den eta galdeteki bat bete eta horxe abundatua den eta gero ba den edo ez den pertsona bat eh deitu noibalengu du hitzordu hartzeko deitzea 900 816365tera. Bai. Txanda hartzeko, behatzi 0 bat, sei iru, sei bost. Txanda oh, hartuta ja, ordu hori beretzat izango bai litziken, nahi zeta txanda hartzen ez du norire urbildu da txeka, eh, Benio? Oh, txanda hartuta Bye. beti zure ordu urregoa da, ezta? da? Bai, hori da. Tira, bagoien erren, eh, oixe, erritarren gana xedez, hemen, eh, hostielen bulegoa, lehitzen goizeko, amaretatik aurrea, hemen karrapen izanen da, eta nahi izatea, hor galdera mordoska, kezka, argindarren ingurun, bazkide etzatenak goiener zer den ikasi nahi bali maduzue, edo bazkide nahi bali maduzue aukerare hor tse izanen da, eta bar, eta bar luze bat, mohimentu eba da, zuk ongi dakizun bezala leitzen ere e, hor tsezta, sortu baitzen eta tarteko, goierre er, energia bereztaren komunitateare hortxe dago, proiektu oh, ja. asko badaude etorkizunera beide eta gustei interesa badula, eh? eta behar do gaina, eh, honek hasier. E, bai, bai, bai, e, uste dugu e, beharrezkoa dela. Eh, herritan gertu egotea, ba. gainera energiaren gaia nola dagoen azken urteuetan, uste dugu ba, hori. Eh, eta alduntzeko E, aukera polita izanen dela, eta beharrezkoa. Asier, ez bukatzeko, beste zerola azpimarratu nahi duzun? Ba, jendea animatu, leitzako eta inguruko jendea animatzea, etortza gurekin egotea, ratotxo bat e, pasako dugu, eta zalantzak baldin bat bukate, ortsi gara erantziteko. Asier, guti errez goiener behon deizuela, eskarrik asko eta arte, eh? Eskarrik asko zuri. Goien errekoak hemen izanen baiti, hostielen, goizeko hamarretatik aurrea, buloguak hiriburutan ditue bai, Beno, erritarren ganare urbidu nahi du, e? Asierroke sandiua, mazazpimile bazkide izatea iritsi di, eh? Eta hori, beno, gehiore iritsi datiak ebistekoa da. Beno, garaie bai, herritarrekin aurrez aurrekoa eh? izateko, eta kalea, kaleare berreskuratu nahi du, goien errekoak beraz, e? Ostielontan, maiatzen emeretzien, goizeko amaretatik aurre hau daletxeko, hemen azpine, karrapeko lokalen izanen die. Haizue, e, zalantzak argitzu nahi bali maditxuzue, fakturen irakurketa, faktura ulertu nahi, baradu, nahi bali madu zue, obeki, e, aurrezteko moduk badien, zein dien ikasi nahi Edo bestelako kezka galderak baditxuzue, ostielen goienerrekoak inoitea, ortsa, aukera bikanea, ah, eta bazkide bazkideetzateanak, urbildu, ikasi izerden goiener, Eta azzkienhi baduzue eh? hosttililen aukera iiza duzu hemen leizeen, eh? Batmateki zorue hartu nahi izatea bere ordu hortxe ziurre izateko behatzi 00 zorzi bat sei hiru, sei bost, goienerreko bulego hoststilen goizeko hamarretatik aurrea hemen karrapeko lokalen.